На тлі коридорного вікна йому було добре видно, як падають і знов підводяться німці. Ревучі тушаться від стіни до стіни поранені, а на їх місце знамарів вискакують з опалу інші. Старшина вибив геть вистріляний диск, загнав повний і знову дав чергу при самій підлозі, вирізаючи тих, що навмисне попадали. Здається, він ніколи не стріляв з такою буйною насолодою, як зараз, бо знав, що жодна куля тут не вилітає марно. Схаменувшись, деякі німці також застрочили хто куди, вкладаючи самі ж своїх. По всьому коридору, від підлоги до стелі, зашипіли, трасуючи, зарикошетили. Недобиті в кімнатах гранатами, очманілі солдати кидалися в коридор, на свою погибель. Тільки на готелі зав'язався бій, капітан Чумаченко кинув штурмові групи в атаку. Бійці з автоматами в руках мчали через перехрестя на будинок, що клекотів знизу до верху. Вогонь його на цей час уже було паралізовано. Кілька штурмовиків вискочили до парадних дверей і, вхопившись за них, разом рванули на себе. Зсередини – Обливаючись важким потом ломився хома. Двері були наглухо забиті. Але під дружним двобічним натиском не витримали і затріщали. Хома радісно лаючись вилетів просто на голови своїм товаришам. Ткнувся вусами в чійсь вогкий кожушок, вхопився за нього, щоб не впасти. — Вихаєцький! — почувся голос майора Воронцова. — А то, показуйте хазяйство. Прошу, дім як грім. Одні влітали в двері, інші висаджували забрикадовані вікна з бійницями та амбразурами і вскакували через них. Темна підлога м'яко верталася і стогнала під чобітьми. Хтось давав команду атакувати третій поверх. Там німці засіли в двох кімнатах і вперто боронилися. Уже коли бій вщухав, Денис і Роман Блаженків вскочили до кімнати, в якій за їхніми розрахунками стояв німецький міномет. Запалили замість свічки шмат кабеля, розглядалися. В приміщенні було повно білого гусячого пуху. В роздертих вибухом паринах лежала навколо міномета посічена облипла пухом обслуга. «З усього готелю постягували пуховики», – зауважив Роман. «І на себе, і під себе». Відстріляється і впері «Така вже раса хлебка!» «Зазябає!» Денисоком знавця з оглянув німецький міномет і, виявивши, що він не пошкоджений, наказав братові «Зривай плиту, перенесемо!» Міномет перенесли в кімнату навпроти. Перетягли плетені кошики з мінами. Виламали вікно, що виходило на місто. Будапешт гудів, клекотав, охоплений від краю до краю пожежами. Денис звично навів приціл. Хотів спуститися вниз і шукати Антоновича, щоб дізнатись, куди бити. Хіба ти сам не знаєш, куди? здивувався Роман. Хай правда. Міни були трофейні, міни були їхні. Огонь! скомандував сам собі Денис. Перша міна посунулася в ствол. Замить вона уже зашурхотіла в повітрі, віддаляючись. Били, поки розпечена труба починала світитися в темряві. — Ну як, Романе? — питався Денис брата, який подавав йому міни з кошика. — Жарко. За ніч фріців поменшує. Давали трубі вичихнути, і знову били. Відвітлюючи гранатами шлях перед собою, то пота й, обходячи задніми дворами прилеглі до готелю будинки, штурмові групи пробивались до самого ранку в глиб кварталу. В Європу перейшов командний пункт батальйону. Сюди вже несли на плечах боєприпаси, зв'язківці тягнули кабель, на першому поверсі санітари перев'язували поранених. В усіх штабах по інстанції старано відзначали на карті ще один важливий об'єкт, захоплений уночі. Артилеристи в самих гімнастерках котили на руках протитанкові гармати, встановлювали їх за рогом готелю і на перехресті в кругляку, виритому німцями для своєї зенітки. Розбита зенітка ще й досі стричала в небо мертвим хоботом. Гармаші не відстають. Виглянувши крізь вирву вікна на перехрестя, ледь усміхаючись, промовив Чумаченко. Сьогодні він був задоволений усім, що діялось на світі. З того часу, як почалися бої в Будапешті, гармати супроводження йшли поряд штурмових груп. Ці маленькі славні гарматки можна було бачити то в обвалному під'їзді, то вони, причаївшись, визирали з вікна підвалу, то стрибали по бруку вздовж вузької вулиці, що затиснута обвалами стін, нагадувала гірську щелину після землетрусу. Гармаші і вправні дебелі хлопці одним духом викинули німецьку занітку з кругляка і поставили на її місце свою. На стволі цієї гармати ясніли, як ордени червоні зорі, а на щиті красувався напис. Мерть білофіном. Де вже були ті білофіни та карельські ліси, а напис не злиняв і в Будапешті. Артилеристами командував Саша Сіверцев. Бадьорий голос його дзвенів. Сіверцев встановлював гармати жерлами в різні боки. Одну вподовж проспекту, що простягся вниз, здається, до самого Дунаю, другу в бокову вуличку. Сьогодні юнацьке обличчя Сіверцева грало якимось аж надто ясним рум'янцем. Вуха під чорною колочкою кашкета пашили, як північі гребені. Він був у тому настрої діяльного натхнення, що завжди так осяває, красить людину перед боєм. Сашо, почув він десь зверху знайомий голос. Біля вікна третього поверху стояв черниш. Також збуджений і радісний. Доброго ранку, Сашу, як спалось? Дякую, друже. Ніяк не спалось. А ти хіба спав? Куди там спав? Сьогодні ж у нас Вальпургієва ніч. Хазяїн каже класична ніч. Де твої самовари? Скрізь, два на подвір'ї, два тут зі мною. Один десь кочує. Ви знову велико чуючи. А чого ж не ввести? Тут теж, як у горах. Ти мене з землі підтримаєш? Обов'язково. А ти мене з своїх апартаментів. Апартаменти. Самі розбиті вани та фрици зночі лежать. Як твоя смерть Білафінам почуває себе в дунайському кліматі? О, будь здоров, готується прийняти нову зірку на ствол. Сеп? Примітка. Сеп чудово, красиво. Морозиний свіжий ранок розсвітався над Будапештом. Дивіло небо. Білястим здавалося тонко вібруюче повітря. На сході лягла по обрію величезна оранжева смуга. Літаки над висотами Буди купались в ясному недосяжному небі. Десь знизу, вподовж проспекту, гучно вдарив Фердинанд. Понеслися одна за одною з пекельним гудінням болванки, скачучи по асфальту. Шматувалось туге повітря, посипались вікна. Черниж бачив, як заметушилися артилеристи, десь в глибині кварталів заскрипів залізним скреготом. Собака, шестиствольний німецький міномет, і одна з мін вибухнула поблизу пушкарів. Хтось з-поміж них, видно, вийшов з ладу, бо сіверцев сам підскочив до гармати, схилився, намагаючись вхопити ціль у панораму. А ціль насувалася знизу проспектом. Пофарбований уже в білий колір, Координат наближався, як суцільна крижана брила, викинута з Дунаю. Тільки сіверцев, припавши очима до панорами, хотів віддати команду. Як важка гаряча болванка просвистіла над самою його головою і знесла щит. Бий! Щосило вигукнув сіверцев і закрив обличчя руками. Пролунав постріл. Крізь усі пальці Сіверцева точилася кров. Внизу на іншому перехресті біла брила спалахнула високим полум'ям. «Лейтенант, вас поранило?» Незрозуміло, як його могло поранити. Болванка, просвистівши над головою, пролетіла далі, щоразу дискаючись об руки, знову підскакуючи, як камінь кинутий по воді. Однак Сіверцев усе ще стояв біля своїх гармати, закривши очі руками. «Лейтенант, відкрийтеся. Він через силу відірвав закривавлені, паруючи руки від обличчя. Обслуга жахнулась. Сіверцеву вивернуло з орбіт очні яблука. «Навіть незрозуміло ще було, як це, чим!» чи окаленої щита, чи страшним ударом повітряної хвилі від балванки. Бійці взяли його попід руки і перевели в готель. Тепер він лежав під стіною на килимі і чекав, доки його перев'яжуть. Косяки юнацьких бакенбардів злиплись від крові. батарейцями тушились, розшукуючи фельдшера, всі вони були як один голомозі. Мали зазвичай голити один одному голови в усяких умовах, влітку і взимку. Може тому здавались особливо в'язистими, шеї наче витисані. «Запорожець!» – покликав Сіверцев одного з своїх сержантів. «Спалили!» «Спалили! По вашій наводці. Отож, офіцер помовчав, фельдшера не знайшли, натомість з'явився шовкун і, опустившись перед Сіверцевим на одне коліно, став швидко розривати бинт. «Востаннє в своєму житті!» – промовив Сіверцев несподівано рівним, спокійним голосом. «Востаннє!» Я бачив у своїй панорамі Фердинанда. Горить? Догорає. Хлоп'ятка. Остання моя панорама. Хлоп'ятка, відвертаючись до стін, змахували сльози шорсткими запеченими долонями. Гвардійські потилиці, дбайливо голені з ініціативи Сіверцева, лисніли потом. Шовку набережно м'яко перев'язував. Гармата ціла, запитав через деякий час лейтенант. Ціла. Бережіть її. Бережіть себе. Тихо заповів він. Черниш саме вів вогонь, коли телефоніст передав, що його хоче бачити офіцер з батареї. Лежить внизу. Поранений. Командира роти якраз не було, і Черниш не міг відлучитися. Поранений? З батареї? Хто б це? Невже Саша? Але як? Коли? думав черниш між командами. Через деякий час з'явився кармазин і, замінивши черниша, відпустив його до товариша. Внизу пораненого вже не було. Біля одного з вікон стояв Шовкун свав з патроном в руках. Від Шовкуна Черниж дізнався, що бачити хотів його справді сіверцев. Але це так тільки мовиться, бачити, гірко сказав Шовкун. Йому, бідному, нічого вже не судилося бачити. Тобто як? Без очей зостався. Євген стояв, наче вражений громом. Майнула згадка, як одного разу ще в госпіталі Саша признався, що нічого так не боїться, як втратити зір. «Хай це буде між нами, Женю», – говорив тоді Сіверцев. «Але я чомусь найбільше за очі боюсь. Як наші фронтовички найбільше за свою вроду переживають, щоб не, дай Боже, обличчя осколками мене спотворило,